Pappa erkänner att han dödat sin son. Dödsskjutningen vid gymnasieskolan i Eskilstuna. Och första mordomen med ett kronvittne hör hans egna förklaring. Det Här är veckan med Peter Krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Men vi börjar i Södertälje. En yngre person har fritagits av minst två maskerade personer i Södertälje. Enligt uppgifter så ska de ha varit beväpnade och hotade kriminalvårdens personal. Ja, en 17-årig kille som är dömd för mord fritogs på torsdagsmorgonen i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Minst två gärningsmän ska ha hotat kriminalvårdens tre transportörer och tagit med den morddömde 17-åringen i en bil och försvunnit från platsen. Enligt våra uppgifter så är den fritagna 17-åringen en kille som vi tidigare kallat för Daron och som är dömd för mordet på Delta Gym i centrala Stockholm förra året. Direkt efter fritagningen blev Daron nationellt efterlyst. Daron dömdes till två år och elva månaders sluten ungdomsvård för mordet på Delta Gym eftersom han var 16 år när mordet skedde. Han har nekat till brott och har överklagat domen. Daron har suttit på CIS-hemmet Tysslinge utanför Södertälje fram till att han fritogs. Det har funnits information hos kriminalvården om att Daron varit rymningsbenägen och därför hade han handbojer på sig när han skulle till tandläkaren. Men det här är ju andra gången på drygt två månader som en fritagning sker i samband med ett vårdbesök. I februari fritogs ju en 20-åring från kriminalvården i samband med ett sjukhusbesök i Norrköping. Den killen är dömd för mordförsök och fritogs utanför sjukhuset. Också av beväpnade personer. Han är fortfarande på fri fot. Och så här sa Claes Nöjd, sektionschef på kriminalvårdens transportenhet när han var med i P4 Extra. Det är ingen som har skadats fysiskt av vår personal. De är där de händer tagna. Sen är ju inte det här en situation som vår personal är utrustade och tränad för att hantera. Utan ett väpnat hot är ju inte riktigt det som, som vi är beredda att hantera inom kriminalvården. Nej, men, jag tänkte att det är ju inte en unik händelse. Nej, den har hänt tidigare. Men, men är, annars så är det faktiskt en unik händelse. Det är inte ofta. Absolut inte ofta så att det här förekommer. Och nu till Eskilstuna där det varit oroligt den senaste veckan. Med en dödsskjutning förra torsdagen och en skottlossning vid centralstationen i tisdags. Och det var vid 24 på skärtorsdagen som polisen fick larma om höga smällar vid Rekarnä gymnasiet i Eskilstuna. Skott hade avlossats utanför skolan och en kille i 20-årsåldern som var elev på skolan hade skjutit sig ihjäl. Och enligt polisen hade skottlossningen inget med skolan i sig att göra utan killen ska ha haft kända kopplingar till genkriminalitet i Eskilstuna. Och enligt SVT har killen figurerat i flera utredningar och enligt uppgifter till dem är det samma kille som i höstas var inblandad i en annan skjutning i Eskilstuna. Och så här sa P4 Sörmlands reporter Erik Vissed som var på plats efter skjutningen till Ekot. Ja, det är flera hundpatruller ute. Man försöker säkra spår, letar efter gärningsman och så har man varit uppe och flugit med drönare så rädda upp här alldeles nyss. Och när vi spelar in det här är ingen gripen för mordet. Och vid skottlossningen vid centralstationen i tisdags var det ingen som skadades men fem personer greps senare. Och i förra veckan så var det ju skottlossning vid en tunnelbanestation i Skärholmen i södra Stockholm. En 29-årig man dog och en man i 55-årsåldern skadades. Och nu i tisdags häktades en man i 35-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott, medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Något som han förnekar. Och nu ska vi prata om ett fall som har väckt stor ilska runt om i landet och lett till krav på en lagändring. Mordet på en åttaårig pojke i Luleå. Ja, efter det här mordet så har det varit protester, namninsamling och manifestationer med krav på lagändringar. Vi ber er tända era lampor på mobilen och sträcka upp dem i luften för att visa våra makthavare att vi kräver en förändring! Det var den 8 januari i år som polis kallades till en bostad i Luleå eftersom en mamma var orolig över sin åttaårige son. Mamman och pappan låg i en mångårig vårdnadstvist och pappan hade umgängesrätt trots en mängd varningssignaler från bland annat polis och socialtjänst. Och den här dagen skulle pappan få umgås med sin son ett par timmar. Men när sonen inte lämnades tillbaka till sin mamma i tid så ringde hon polisen och den åttaåriga pojken hittades då död i pappans bostad. Pappan som åtalats för mord på sin åttaårige son har nu erkänt brottet. Han har tidigare nekat till det här men i veckan kom det fram att han kommer att erkänna mordet på sin son under rättegången som börjar samma dag som det här avsnittet släpps. Enligt åklagaren har brottet planerats in i detalj och inneburit ett svårt lidande för åttaåringen. I lägenheten påträffades att han ett handskrivet brev som enligt utredningen ska ha skrivits av pappan och där ska han ha förklarat varför han dödade pojken. Och I veckan kom den första svenska morddomen där ett kronvittne fått stor betydelse. Det gäller ett mord på en 25-årig kille utanför högskolan i Borås i november 2020. En 22-åring dömdes i veckan till 14 års fängelse för mordet och grovt vapenbrott. Och en stor anledning till att han dömdes var uppgifter från en 33-årig man som satt i cellen bredvid en nu mordömde killen på häktet i Borås. Det är väldigt lyhört på det häktet så de kunde prata med varandra utan några som helst problem. Och så här berättade 33-åringen i rätten. <laughs> det var den sjukaste häktet jag var på på i halvete. jag har suttit på två jag kommer ihåg när jag satt i riktighet och åtta månader, jag kunde inte höra en... alltså, någon står och stampade utanför min dörr. Alltså. Men bara rådsäkt är det nu. Du kan höra när en vakt förbi och släpper en fis liksom. Alltså, det, var... det var så lyhört alltså. Mm. jag kan man puttade lite på dörrar så, så var det så här glatt där så man kunde höra. Alltså, det var som en konversation, jag kunde ha en konversation med helt normalt liksom. Man kunde höra varandra väldigt tydligt. Och de här två, de känner inte varandra tidigare och 33-åringen har ingen koppling till det här fallet alls egentligen. Varken till den misstänkte då eller till mordoffret. Enligt 33-åringen, alltså kronvittnet, ska 22-åringen börja berätta fler och fler detaljer om mordet under tiden i häktet. Och kronvittnet känner till slut att han inte kan hålla de här uppgifterna inom sig. Jag har bara att det var det. Det var liksom... ingen som har pratat med om att göra detta. Det som har... Det är inget som har påverkat men jag har ingen vinnning av detta, återigen, jag vill bara så att klargöra för allt och alla nu återigen. Jag ställer upp för att jag är trött och för att en person väljer att öppna sig på det sättet. Jag har inte tvingat han att berätta de här detaljerna, jag har inte tvingat han att berätta mitt mod som han har begått. Ja, där i häktet så tycker kronvittnet att 22-åringen är kall. Han visar ingen ånger och pratar om offret som om det vore sopor. Vittnet tycker att det är så pass respektlöst att han bestämmer sig för att berätta för polisen om var 22-åringen sagt om mordet. Om du klippar en människa, alltså en mörd av en människa, då håller du på en slutet. med mig det. Vi öppnar inte det för rättegången, det öppnar inte för polisen, det öppnar inte för vänner, för mig, ingenting alltså. Det är bara att du håller dig för dig själv liksom. Mm. Men eh, man går inte runt i täck, då... Har det inte riktigt viktigt att det på att Möjligheten att använda kronvittnen i det svenska rättssystemet infördes i somras. Och det här innebär ju att genom att ge misstänkta personer strafflindring i utbyte mot att de berättar vad de vet om ett fall, så vill man komma runt tystnadskulturen, alltså att fler ska våga vittna. Och det har varit omdiskuterat. Kritiker har menat att det finns en risk för falska utpekanden och undrat om man verkligen kan lita på ett vittnesmål där vittnet själv kan få ett kortare straff. Kronvittnet i det här fallet, han satt vid den här tiden häktad misstänkt för annan brottslighet och han säger att han inte har vittnat i det här fallet för att han själv ska få ett kortare straff. Han sa i tingsrätten att han är trött för att han är klar med det här. Han vill inte se att en människa till dör. Det räcker. Han säger också att efter att det har kommit fram att han nu har vittnat så har han fått dödshot från personer som han växt upp med. Personer i hans gäng säger att han nu är som död för dem och han säger själv att hans liv är förverkat. 22-åringen som nu dömts för mordet har inte sagt någonting under polisförhör och vill inte svara på några frågor under förhöret i tingsrätten. Han säger också att han inte alls sagt de här sakerna till kronvittnet på häktet. Men tingsrätten tycker att detaljerna som kronvittnet gett utifrån 22-åringens berättelse i häktet stämmer så pass bra in på andra omständigheter kring mordet att de tycker att kronvittnets berättelse är trovärdig. Och vi har varit i kontakt med kronvittnets advokat och han vill inte svara på några frågor om sin klient. Och vi får se om det här får en fortsättning i hovrätten. Lyssna gärna på vårt långa avsnitt som vi släppte tidigare den här veckan om Öster och kopplingarna till Södertälje nätverket. Och fortsätt gärna att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrimmet.svenskradiopunkt.se eller på 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där heter vi Petri och där kan ni också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Trevlighet. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.